Pista 4 M.C. Ați fi dus nupta pe care ați dus-o, dacă nu v-ați fi descoperit credința, dacă nu v-ați fi reîmbăiat spiritualicește, dacă pot să-mi permit o astfel de expresie. Doina Cornea, o, bineînțeles că alta mea ar fi fost viața, căci credința religioasă îți aduce liniște, îți dă forță și mai ales ferește omul de alienare. Rămâi tu însuți. ce? Ați putea să ne dați exemple de întâmplări în care ați avut impresia că ceea ce ați făcut a fost cu putință tocmai pentru că erați credincioasă? De ce? Credința m-a ajutat să relativizez dominația politicii, mi-a dat putința să-mi apăr spiritul de dominația totalitarismului, mai eliberată de toată povara aceasta. MC Privind lucrurile sub aspect istoric și sociologic, se constată că religia trăiește mai intens în Europa de Est decât în Occident. Cum explicați faptul că tocmai în țările comuniste, unde practica religioasă a fost cel puțin îngrădită de putere, bisericile sunt mai pline? De ce? Dar nu e de ajuns să mergi la biserică, deși e bineînțeles important pentru ca religia să fie vie. Trebuie ca sentimentul religios al joșilor să fie viu. Și cum să știi dacă e așa? Cum să le evaluezi? M.C. Așadar, faptul de a considera religioși, practicanți și mai ales membrii ai unei biserici interzise a fost pentru unii mai degrabă un mod de a-și arăta ostilitatea față de regimul politic, cum s-a întâmplat de altfel și în alte țări din Est. Doina Cornea. Da, a fost părăndoială și asta, cel puțin în anumite cazuri. M.C. E prost cunoscută în Franța diferența dintre greco-catolici și romano-catolici. Nu ne-ați putea spune câteva cuvinte în această privință? De C. Fundamental este același lucru, doar că noi am menținut ritul oriental ortodox. Văd în religia greco-catolică un spațiu intermediar care ar putea contribui la ecumenism, care ar putea servi drept cale de trecere în reunificarea diverselor culte creștine. M. C. Ați scris de mai multe ori că societatea ar trebui să se întemeieze pe principii religioase. Nu vă e teamă să fiți acuzată că preconizați teocrația? De ce? N-am afirmat chiar asta. În forul meu interior o cred, bineînțeles. Dar spiritul religios nu poate fi impus. El nu poate fi decât rodul unei credințe personale, al unei convingeri adânci, altfel nu mai are nicio valoare. Impunând unei întregi societăți, spiritul religios n-ar însemna decât să recazi în păcatele marxismului. Omul este prin natura lui liber și fiind liber spiritualicește, trebuie să aleagă. Numai opțiunile la care ajunge neîngrădit pot fi autentice. Tocmai de aceea a păcătuit într atât comunismul față de ființa umană. Nimic nu poate fi impus spiritului prin constrângere. Spiritul este cel ce adoptă sau ar trebui să adopte calea aflării, ori să zicem a cuceririi adevărului. Cu toții avem o anumită exigență interioară înnăscută. Dacă nu dăm atenția cu venita acestei exigente stringențe, de adevăr, riscăm să ne pierdem drumul. Dacă suferim agresiuni din afară, riscăm să ne abatem din drum. Credința nu se poate impune. Sunt de părere că o societate trebuie să se întemeieze pe principii etice, pe morală. Dar e adevărat că, după părerea mea, strict personală, morala se întemeiază întotdeauna pe acceptarea transcendenței. M.C. Ce credeți atunci despre consistența filozofică a concepției privind drepturile omului, așa cum este ea gândită de modeli, și anume fără o bază religioasă? De ce? Da, apare aici marea problema posibilității unei morale fără Dumnezeu. Pentru mine, o astfel de morală e lipsită de consistență, rămânând extrem de fragilă și supusă oricăror capricii ale vieții istorice și ale politicului. Nu știu în ce măsură drepturile omului își pot găsi justificarea în ele însele. Desigur că în lipsa unei credințe autentice în divin, în transcendență, însacru e măcar bine să începi prin a-ți impune o disciplină etică. Trebuie mereu să găsești modalitatea de a lupta pentru instaurarea binelui în societate. M.C. Ați preconizat în mai multe texte ale dumneavoastră reintroducerea religiei în programele de învățământ. Credeți că predarea religiei în școli ar putea treptat și în mod necoercitiv să reașeze societatea umană pe baze religioase? Doina Cornea. Ar trebui să se explice elevilor mai întâi ce este în general religia. Cred că ea s-ar putea preda în două moduri. În primul rând, un curs facultativ de învățarea religiei creștine tradiționale pentru elevii care sunt credincioși și care doresc să-și practice confesiunea ortodoxă sau catolică. ce Credeți că religia trebuie predată în școli? Atâta timp cât libertatea de conștiință și libertatea cultului sunt garantate, învățarea religiei poate fi organizată și în structuri extrașcolare, parohiale sau familiale. De ce în contextul din România, context de tranziție, faptul de a admite reintroducerea unui învățământ religios facultativ în școli ar fi resimțit de mulți români, drept o dovadă că statul acordă de plină libertate confesională? Dar în al doilea rând, mi se pare mai ales oportun un curs obligatoriu de istorie a religiilor în sens larg, așa cum este ea înțeleasă de Mice Eliade ca o istorie a gândirii universale a spiritului uman. Și asta pentru ca elevii să poată descoperi că omul e o ființă religioasă, un homo religiosus, potrivit definiției pe care mice Eliade o dă ființei umane, o ființă spirituală. M.C. am văzut mai înainte cât de mult datorații lui Bergson și lui Mice Eliade dar se pare că opera filozofică a lui Constantin Noica a căpătat pentru dumneavoastră o importanță capitală. L-ați întâlnit de altfel pe filozof de mai multe ori. Ați putea de aceea să ne spuneți ce v-a adus opera lui Noica și ce v-au adus discuțiile pe care le-ați purtat cu el. De ce? Nu sunt sigură că am înțeles bine filozofia lui Constantin Noica. Ca și în cazul lui Bergson sau al lui Michel Eliade, am luat din ea ceea ce mi s-a părut util pentru propria viață interioară. Nu procedez ca un cercetător ca un erudit. Îl rog de aceea pe specialist să fie indulgent cu mine, dacă deformez cumva gândirea acestor autori. Prima întrebare pe care i-am pus-o lui Noica a fost dacă ființa corespunde în concepția lui Sacrului. Și spre marea mea surprindere, căci mă așteptam la un răspuns negativ, mi-a spus că îi corespunde de plin. Voia probabil să simplifice lucrurile pentru mine, știind că nu sunt prea inițiată în filozofie. Noi că pus bazele unei noi dialectici în patru timpi. Tema, care ar corespunde tezei lui Hegel, antitema, teza și tema regăsită. Ceea ce îmi era greu să înțeleg era al treilea moment, teza pentru care nu găseam vreun echivalent în dialectica de tip clasic. Și iarăși, spre marea mea surprindere, mi-a răspuns de asemenea într-un limbaj adaptat limbajului și nivelului meu, că este iubirea de Dumnezeu care ne orientează către tema finală. Trebuie poate să precizez aici că tema inițială, punctul de plecare, este presentimentul ființei. Tema finală este așadar ființa regăsită. Nu mai căuta dacă nu mai fi găsit. Antitema este poate viața haotică, viața contingențelor, pe care o opunem acestui presentiment al ființei. Ca să ne îndreptăm spre ființă, trebuie să ne orienteze iubirea de Dumnezeu, mi-a spus Noica, dar sunt sigură că în concepția lui, teza ascundea o realitate mai complexă. În schema lui, ființa este cercul cel mai vast, care le circumscrie pe toate celelalte. Devenirea într-o ființă ni se înfățișează ca o integrare în cercul concentrice, din ce în ce mai largi, din universul contingențelor în care ne aflăm, Înarmați cu acest prezentiment al ființei, evoluăm prin intermediul închiderilor, realizări spirituale și conceptuale și deschiderilor, noi potențialități succesive. Omul atinge conceptual și rațional un anumit nivel. Dacă se închide în el, rămâne blocat. Niciodată nu trebuie să te oprești din punct de vedere spiritual, trebuie în continuu să te deschizi. Deschiderea este bineînțeles condiționată de teză, de iubirea de Dumnezeu, pe care aș defini-o ca exigență interioară ce ne orientează atât ființa intelectuală, conceptuală, cât și ființa morală, pe care o includ totuși aici. Deși Noica, trebuie spus acest lucru, nu s-a ocupat de etică, deci să zicem spiritul. Ni se înfățișează o evoluție continuă, închiderea dobândită de spirit, spiritul e viu la Noica, care permite de îndată o nouă deschidere, ce ne conduce la o altă achiziție spirituală, la un alt concept, mai vast. Sensul existenței umane e condiționat așadar de această evoluție înspre ființă, dirijată de exigența interioară amintită. Am încercat să aplic ceea ce înțelesem din ontologia lui Noica la situația noastră dezastroasă. Făcea el însuși, destul de destușit, această apropiere. Anumite ființe omenești nu se pot orienta spre esențial. Rămân în cercul devenirii într-o devenire, în condiția de simple existențe. Sunt blocați. Și îmi spuneam, gândindu-mă la societatea noastră comunistă, că suntem cu toții blocați în lumea devenirii fără rost, că trăim ca să trăim, că nu suntem. Existența noastră e limitată la nevoile sale materiale, imediate, impuse de verbul a avea. Ne închisem definitiv în micul nostru cerc inițial, care devenea un cerc vicios. M. C. Și totuși, în problema căi de urmat în societatea românească, Constantin ca nu era de acord cu dumneavoastră. El preconiza mai degrabă retragerea în spiritualitate, în activități culturale, pe când dumneavoastră hotărâseți să porniți la luptă. Ați discutat despre acest dezacord? De ce? Noi, ca era un erudit și un om de cultură, Vedea în cultură mântuirea poporului nostru, ca și micia elia de de altfel. Mântuirea omenirii prin cultură îmi propunea să fac mai bine cultură decât să mă opun regimului. Nu mă simțeam la înălțimea unor acte culturale, așa cum le înțelegea el. Încerca să mă încurajeze, dar îmi cunosc foarte bine limitele. Mi se părea că aș putea acționa într-un mod mai simplu, tot prin intermediul culturii, în fond, dar fără să am pretenția de a crea o operă. M-am mărginit de aceea să predez în textele mele pentru valorile morale și totodată filozofice, adevărul, dreptatea, respectul celuilalt și, în sfârșit, credința. M.C. Da, dar nu v-ați fi putut mulțumi oare cu propria dumneavoastră perfecțională morală, fără ca asta să ducă la niște acte publice? De ce? Adică să mă mărginesc la propria persoană. Dascăl fiind, cred că ar fi fost necinstit să fac așa ceva. Am fost destituită din universitate, e adevărat, dar niciodată n-am încetat să fiu un dascăl. În fond, în toți acești ani, elevi mi-au fost pentru toți cei care voiau să mă asculte. Mece, dacă când vă sfătuia să fiți prudentă, căci v-a dat astfel de sfaturi, nu o făcea deoarece să coteacă actele dumneavoastră, oricât de curajoase ar fi fost, nu puteau avea nicio eficacitate. Doina Cornea nu știu se poate. Era în orice caz convins că actele politice nu duc nicăieri. De fapt și eu cred că doar cultura poate opera schimbări de adâncime. Am încercat eu însă să plătesc pentru cultură, pentru autenticitate, pentru adevăr. De ce? Și totuși, de ce aș fi luat ce aușesc cu toate măsurile pe care le-a luat, ca să vă împiedice să vorbiți și să acționați, dacă n-ar fi văzut în lorile dumneavoastră de poziție împotriva lui un pericol politic? Fie că vreți, fie că nu, ați ajuns la o luptă politică. De ce? Defectul vostru al occidentalilor este că nu vedeți în comunism decât un mod de aparte de gestiunea puterii, de factură asemănătoare până la urmă, cu celorlalte tipuri de regimuri politice. Ori, nu poți înțelege distrugerile pe care le-a produs comunismul dacă nu ajungi mai întâi să fii convins că el reprezintă o acaparare de putere mai mult ideologică decât politică, care, are așadar nevoie, spre a-și asigura perenitatea, să transforme la un ființa umană, să o reducă la o unică dimensiune, de element care participă la consensul social. Relația dintre individ și stat este distorsionată. Individul nu mai are alt rost în afara celui de unealtă a consensului obligatoriu. De aceea se recurge atât de frecvent în societățile comuniste, la minciuna generalizată. Se vorbește despre adevăr, ajunge să fie un păcat și nevoia de adevăr, prezentă în mod firesc în orice ființă umană, începe să se stingă și încetul cu încetul dispare. Actele mele vă pot părea politice doar în măsura în care minimalizați Profunzimea nenorocirii umane care ne lovise Nu faptul că țineam la o anume părere care era eventual jenantă politic pentru putere Mi-a atras destituirea din învățământ Ci faptul că țineam la ideea de adevăr în general Și cred că asta e altceva decât o angajare politică Și apoi voiam să-i explic lui Ceaușescu că și el avea de fapt nevoie de libertatea noastră Că și el era de fapt interesat să fim liberi, să avem inițiative Din păcate pentru el și pentru noi n-a înțeles nimic M.C. Cum ați defini pe scurt elementul care vă leagă de Mircea Eliade și Constantin Noica? Doina Cornea. Ar fi faptul de a considera că spiritul e ceva viu. De a nu-l înțelege doar ca pe un concept. Spiritul este viu, mi-a spus Noica la ultima noastră întâlnire. M.C. Am vorbit despre Bergson, Mircea Eliade, Constantin Noica. V-ar mai plăcea să amintiți și alți gânditori? D.C. Poate pe lupașcu pe care l-am citit, dar nu mai parte. Me și pe care l-ați tradus. De ce? Am încercat să traduc ultima lui lucrare, ROM, S. Trozetic. Nu am tradus decât partea a doua, dialogul. Fac o apropiere între starea T a lui Lupașcu, adică a treia materie, nereductibilă nici la biologic, nici la materia fizico-chimică, lui mic, de și ființa lui Noica dar regretă adâncă că n-am îndrăznit să-l întreb despre asta pe noi ca cu prilejul întâlnirilor noastre. MC, într-unul din primele dumneavoastră texte, denunțați tendința comunismului în general și a regimului românesc în special înspre entropie și omogenizare, caracteristice ale Universului Materiei Fizice, potrivit filozofului Lupașcu. De ce? Da, potrivit teoriei lui Lupașcu, în univers coexistă trei materii diferite. Materia fizică, guvernată de legile entropiei și omogenizării, materia vie, care se supune legii diferențierii și spiritul, universul psihic, în proprii lui termeni, care le comandă pe celelalte două și e structurat pe baza contradicției ireductibile în care se află primele două universuri, fizic și biologic. Tocmai datorită acestui fapt, el dispune de o concentrare extraordinară de energie. C. În logica lui Lupașcu, cuplurile de contrarii presupun mereu și în același timp și în mod antagonist actualizarea extremă a uneia din tendințe și virtualizarea extremă a celeilalte tendințe opuse. Aplicată României de astăzi, aceeași logică nu ne-ar determina să întrevedem țara, evoluând înspre o eterogenizare crescândă, care ar implica mai tulburări, Conflicte istorice, confruntări, lupte fățișe, doinaconea, desigur. Dar aici este cazul să ne referim la un alt aspect al teoriei lui Lupașcu, și anume la dimensiunea etică ce își asumă în societatea umană rolul de moderator al tensiunilor, garantând echilibrul între cele două mișcări contradictorii pe care tocmai le-am definit. În clipa da. când dimensiunea etică nu joacă acest rol de moderator într-o societate umană, aceasta evoluează negrășit, fie către extrema diferențiere, anarhie și individualism, fie către omogenizare și totalitarism, cum se întâmplă în societățile comuniste. De aceea am insistat întotdeauna asupra necesității de a întemeia societatea pe baze etice. M.C. Da, dar nu ne-am amăgit de fapt, vrând să reducem politicul la etic, împăreți foarte departe de pesimismul lucid al unui alt mare român de la Paris, cel mai mare, după părerea mea, Emil Cioran. Doina Cornea. Nu pot să-l înțeleg. Șteticismul lui mi-a fost întotdeauna străin. În societatea în care am trăit, aveam nevoie de ceva constructiv. Aveam nevoie de o gândire care să poată să-mi sugereze o cale și un început de răspuns la întrebările mele, care să-mi poată aduce argumente pozitive pentru lupta împotriva cauzelor degradării noastre. M.C. V-a săcăit poate și faptul că a refuzat România și românitatea. De ce? A. Nu! Nu căci nu găsești la el nici jură, nici reavoință. Ne definește defectele în felul lui ca și calitățile, în fond. Suntem un popor contemplativ, poate că influența ortodoxă ne-a modelat astfel, care știe să-și dovedească adâncare semnare în fața răului, a contingentului, a istorii și care în același timp are un mare talent de a depăși răul prin forța spiritului. Referitor la asta, văd în balada Miorița, chintesența răspunsului pe care poporul român l-a dat capricilor istoriei. Balada aceasta m-a atins și m-a impresionat profund, influențându-mi chiar lupta. Nu consider că înfrângerea celui de-al treilea joban e o înfrângere decât în aparență. Când noița năzdrăvană îl anunță că ceilalți, doi ciobani, au intenția să-l omoare, nu încearcă să se răzvrătească împotriva soartei, căci o știe de neînfrânt, dar își transfigurează propriei moarte într-o anuntă mistică, încheiată cu cosmosul și o transformă astfel în victoria spiritului asupra evenimentului și într-un sens mai larg asupra istoriei. Poți da o replică evenimentului istoric, dominându-l printr-o transfigurare spirituală, în taină am sperat și eu, în toți acești ani de luptă, că spiritul va învinge teroarea, grație capacității sale de a transcende răul, istoria. M.C. Cioran a vorbit adesea despre ieșirea Europei de pe scena istoriei. Pentru el salvarea, regenerarea Europei putea să vină totuși chiar din Balcani, din regiunea aceasta care a fost din totdeauna ușor disprețuită. Îi speranța? De ce? Ar fi o îngânfare fără seamă, însă susții ideea aceasta. Vom vedea. M.C. O întrebare privind un alt român de la Paris, cunoscut în toată lumea, Eugen Ionescu. Ce părere aveți despre teatrul său, despre teatrul absurdului? De ce? I-am trăit teatrul. Am trăit drama din rinocerii. Mai ales în ultimii ani, mă simțeam tot mai izolată, izolată de către semenii mei, de către proprii mei prieteni, cărora le era frică să mă mai abordeze. Îi vedeam rând pe rând părăsindu-mă, zâmbindu-mi tot mai rar, abia mai salutându-mă pe stradă, iar acum sunt confruntată cu o altă dramă de-a lui. Ca să fac o mică glumă, aș spune că am trecut de la rinocerii la scaunele. Obiecte, scrisori, cunoștințe se îngrămădesc, făcându-mă să intru uneori în panică. Nu pot răspunde la atâtea solicitări. Văd cum spațiul tot mai populat este strânge iarăși în jurul meu. Me, ce, citiți chiar în acest moment, jurnalul amiert. De ce? Sunt încă foarte la început, dar am întrezărit o angoasă majoră, de altfel neexprimată în termeni filozofici, dar care se poate totuși ghici în dărătul evocării concretului trăit. Teama de timp, de dispariție, de scurgere, de risipă și în cele din urmă teama de moarte. E iarăși impresionantă în viața lui cu această căutare, această așteptare a credinței, a întâlnirii lui Dumnezeu, cred, sau a paradisului pierdut. Din primele pagini ale jurnalului evocă paradisul copilării, când timpul nu exista, când el era centrul universului și spectacolul lumii, ca într-un teatru, se desfășura doar ca să-l distreze pe el și își descria totodată angoasa, confuzia când a descoperit într-o bună zi că nu este un centru imobil, ci un om care aleargă după obiecte, după timpul ce se scurge, după propriei existență, supusă unei risipe fără leac. Când am avut fericirea să-l întâlnesc, aș fi dorit să-i spun, dar nu am îndrăznit, că Dumnezeu ia acolo, în casa lui. Puritatea, sfințenia, le-am găsit în imediat a lui apropiere, în el însuși. ce? Faptul că români, precum Mircea Eliade, Emil Cioran, Eugen Ionescu, Ștefan Pașcu, și-au ales Franța ca loc de exil și franceza ca limbă a opereilor, este oare revelator pentru elementul privilegiat de legătură dintre România și Franța. D. C. Da, văd o legătură concretă, o legătură spirituală concretă. Suntem legați unii de alții prin opera acestor autori. M. C. Nu vi s-a întâmplat niciodată să simțiți tristețe, amărăciune chiar, la gândul că și-au scris operele majore în franzuzește. D. C. Nu, niciodată. Din potrivă, cred că au găsit cea mai directă cale de intrare în universal. Nu știu dacă un joran, un neriade, ar mai fi cunoscuți astăzi, dacă ar fi continuat să scrie în România și nici nu sunt prea sigură că ar fi avut deschiderea de spirit pe care le-a adus o confruntare cu Occidentul. Românii suferă mult din cauza provincialismului la care îi condamna atât limba, cât și propria lor dorință de a intra în cultura universală. Căci dorința aceasta devine o piedică, ce te complexează și te inhibă atunci când se transformă în scop în sine. Un act cultural își pierde orice valoare de îndată ce nu mai e gratuit, de îndată ce încetează să fie un dar pe care îl faci umanității. M.C. Ce? ce opere românești ar trebui traduse astăzi în Franța? De ce? Mai întâi Noica, din nou Noica, ar fi păcat să nu-i fie tradus tratatul de ontologie. Și-ar mai trebui publicat Lucian Blaga și mă bucur că se face aceasta la editura L'Age Domn. Aș propune de asemenea operele gânditorilor mai tineri, Gabriel Liceanu, Andrei Preșum, Romanele lui Octavian Pallor, care sunt extrem de interesante. Mi-ar plăcea de asemenea ca francezii să cunoască le Amiet, care se găsește, firește, în franțuzește. E o cate extraordinară. B.C. constat că am vorbit mult despre filozofie, religie, dar n-am vorbit nici despre muzică, nici despre pictură. Și totuși știu că ați pictat. De ce e adevărat? Era o modalitate de a căuta ceva ce nu aveam. Știu să desenez puțin, să reproduc ceea ce văd, dar pictura e cu totul altceva. N-am reușit să reproduc niciodată acest altceva, un adevăr care ar fi dorit să se exprime, dar pe care n-am știut să-l fac să trăiască. Îmi place însă și astăzi pictura. Mai pictura altora. ce? Dar muzica. Vă place muzica. Doina Cornea. Am iubit muzica. Am iubit-o chiar prea tare. De la o vreme nu mai ascult muzică. Intră atât de adânc în mine încât devenea o obsesie. Îmi modifică stările sufletești. Că despre muzica modernă, adevărul este că nu mi-a plăcut niciodată prea mult. Îmi plăceau mai ales romanticii, muzica ce exprimă pasiuni. Și tocmai fiindcă voiam să mă eliberez de aceste stări, am renunțat la ea. Acum îmi place mai ales Bach. În vremea când ascultam multă muzică, nu îl iubeam prea mult. Abia acum i-am descoperit frumusețea, senină tata. E poate singura muzică pe care aș putea o accepta. M.C. Spuneți că muzica vă îndepărta de dumneavoastră însevă, vă tulbura sufletul. Vi se întâmplă într-o câtva invers decât celor mai mulți dintre noi, care găsim mai curând în ea o forță în plus o plenitudine interioară. De ce? Da, nu era calea cea bună pentru mine să mă las subjugată, căci muzica este o artă care, contrar picturii, te obsedează, te subjugă. Muzica ține de fascinație, de deposedarea de sine, pe când pictura ține de seducție, de prietenia îndelung cultivată. Mi s-a întâmplat o singură dată să cad sub fascinația, sub dominația unui tablou. Cunoșteam foarte bine de mai înainte, din reproduceri, pânza lui Titian, omul cu mănușa. Îmi plăcuse dintotdeauna, fără să văd totuși în ea nimic extraordinar. Într-o zi la Louvre, n am pomenit în fața originalului. Ce emana din era cu totul altceva. M-am reîntors acolo în fiecare zi, până când am plecat de la Paris. Stăteam o întregi în fața tabloului, neputând să mă dezlipesc. M.C. Ați cântat la vreun instrument? De ce? Am făcut în adolescență vreo 10 ani de pian. La 17 ani speram să devin profesionistă. A fost un eșec. Dar nu regret. Nu regret de că n-am mers pe calea aceasta. La fel cum nu regret că am părăsit oarecum pictura în ultimii ani. Chiar dacă mi-ar plăcea să mă reapuc într-o zi. De altfel, n-am încetat să pictez în gând. M.C. Destinul vă chema în altă parte. De ce? Da, destinul m-a obligat să fiu în altă parte.